Problematiken kommer ju likt under det, men det har med versionshantering att göra av eh, programmeringskod och eh, ja, allt som vi ska ut mot kunden också. Eh, Websiten eh, går ju möjligens Är eh, eh, det vad? Ja, jag ser det. det, det. Del 4 handlar om mm. infrastruktur. Vad sa jag? Infrastruktur. Eller en annan eh, frontend management system. Lite men så Någonting men jag, jag, jag, jag vill ha är det sett den här jag, jag kan börja göra ursäkta. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Webbsidan. ett dag vi Har installerat den? Där jag kanske inte när jag ska fänska den. Ja. Och det fungerar framförallt. Ja det fungerar mm. jättebra. Det är som steg ett. När du tappar många filer, och putering, kan lära sig. Jo, Nu skulle du. Jag har en bubbla, jag har en bubbla här i tonen.